במדבר, פרק ז' ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, וימשך אותו, ויקדש אותו ואת כל כליו, ואת המזבח ואת כל כליו, וימשכם ויקדש אותם. ויקריבו נשיאי ישראל, ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות, הם העומדים על הפקודים. ויביאו את קורבנם לפני אדוני, שש עגלות צב ושני עשר בקר, עגלה על שני הנשיאים, ושור לאחד. ויקריבו אותם לפני המשכן. ויאמר אדוני אל משה לאמר, קח מאיתם, והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד, ונתת אותם אל הלוויים, איש כפי עבודתו. ויקח משה את העגלות ואת הבקר, ויתן אותם אל הלוויים. את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר, נתן לבני גרשון, כפי עבודתם, ואת ארבע העגלות ואת שמונת הבקר, נתן לבני מררי, כפי עבודתם, ביד איתמר, בן אהרן הכהן. ולבני קהת לא נתן, כי עבודת הקודש עליהם, בכתף יישאו. ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח, ביום הימשך אותו, ויקריבו הנשיאים את קורבנם לפני המזבח. ויאמר אדוני אל משה, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. וקורבנו כערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה, קף אחת, עשרה זהב, מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, עיל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, צעיר עיזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה.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 פר אחד בן בקר, עיל אחד, כבס אחד בן שנתו, לעולה, סעיר איזים אחד, לחטאת. ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן נתנאל בן צוער. ביום השלישי, נשיא לבני זבולון, אליאב בן חילון. קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה השמן, למנחה, כף אחת, עשרה זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, עיל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר איזים אחד, לחטאת. ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה. זה קורבן אליאב בן חלון. ביום הרביעי, נשיא לבני ראובן, אליצור בן שדיאור. קורבנו כערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה. מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש. שניהם מלאים סולת בלולה ושמן, למנחה. קף אחת עשרה זהב, מלאה קטורת. פר אחד בן בקר, עיל אחד, כבש אחד בין שנתו לעולה. שעיר עזים אחד, לחטאת. ולזבח השלמים, בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה, חמישה. זה קורבן אליצור בן שדאור. ביום החמישי, נשיא לבני שמעון, שלומיאל בן צורי שדי. קורבנו, קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה. מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש. שניהם מלאים סולת בלולה ושמן, למנחה. כף אחת, עשרה זהב, מלאה קטורת. פר אחד, בן בקר, עיל אחד, כבש אחד בן שנתו, לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה. זה קורבן שלומיאל בן צורי שדי. ביום השישי, נשיא לבני גד, אל יסף בן דאואל. קורבנו קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש.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 סעיר עזים אחד לחטאת. ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה. זה קורבן אלישמה בן המיהוד. ביום השמיני, נשיא לבני מנשה, גמליאל בן פדה צור. קורבנו, כערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה.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 חמישה. זה קורבן גמליאל בן פדצור. ביום התשיעי נשיא לבני בנימין, אבידן בן גדעוני. קורבנו כרת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש. שניהם מלאים סולד בלולה ושמן, למנחה. קף אחת, עשרה זהב, מלאה קטורת. פר אחד בן בקר, עיל אחד, כבש אחד בן שנתו, לעולה. שעיר איזים אחד, לחטאת. ולזבח השלמים, בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה. זה קורבן אבידן בן גדעוני. ביום העשירי נשיא לבני דן, אחיעזר בן עמישדי. קורבנו?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 אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה. זה קורבן אחיעזר בן עמישדית. ביום השתי עשר יום, נסיד לבני אשר, פג עיהל בן אוחרן. קורבנו קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף <קף> אחת עשרה זהב, מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבס אחד בן שנתו, לעולה, שעיר עיזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן פגאיאל בן עוכרן. ביום שנים עשר יום, נשיא לבני נפתלי.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 שעיר איזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה. זה קורבן עכירה בן עינן. זאת חנוכת המזבח, ביום הימשך אותו מאת נשיאי ישראל. קערות כסף, 12. מזרקי חסף, כסף, 12. כפות זהב, 12. שלושים ומאה, הקערה האחת כסף, ושבעים המזרק האחד, כל כסף הכלים, אלפיים וארבע מאות בשקל הקודש. כפות זהב, שתים עשרה, מלאות קטורת, עשרה עשרה הכף, בשקל הקודש, כל זהב הכפות, עשרים ומאה. כל הבקר לעולה, שנים עשר פרים, אלים, שנים עשר, כבשים בני שנה, שנים עשר, חתם, ושעירי עזים שנים עשר, לחתת. וכל לבקר זבח השלמים, עשרים וארבעה פרים, אלים שישים, עתודים שישים, כבשים בני שנה שישים. זאת חנוכת המזבח, אחרי הימשך אותו. ובבוא משה אל אוהל מועד, לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו. מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקרובים, וידבר אליו.